دی ادا او قضا باندې د به څه کو؟ په ادا کې لګیر احتياطي. نسړیو چې اسنه چې قضا شې رانه. اسنه چې قضا شې. دغه شر مخ ته اوسه به سړي ګیاو چې اسنه او تختی. نو ادا کې شدت احتياط و. فاهم و هم کو. فاهم. چیرته داسې خبره ده؟ چه ده شعبان د خیری روجه دی نیوی د ده پارا چیسه نه چه ده رمزان غرانه شي شی شي شی ده بام رمزان شی گنا او تاسو ایلا تسوم و یوم الشک ده شک رز روجه نیسی ما ده شعبان خیری رز روجه ننا شعبان پی جنی رمزان نمخ کی چی ترجمه چی پک شروع کی شوق شو در و تا پختانه و شوق نو د شوق در خیری رز دی نیسی او د رمضان نه ای حساب که ځکه دام دا ده که نه ډېرته دی احت جواب دا دی سین وي پهټ کې دی او تو پر توک چې دا د پالهکان نه اوبااسې نو لا سبب راغل نه دی او ته پارزییت مخکې رالی مونږ وواو چې سبب کاه را نو بیا احتیيات وکه چې در نهپاتې نو سبب خرویت د رمضان دی که نه چې میاشت لی دی شي نو بیا به احتیاط کوي لکه چې تو وایزی یاره بیا را باې ماسپخین کېږ للی دا منسکیږي توواجه شي دا احتیيات کو مس نه چې بیا راسی شي پایې شي نه چې سب خوونه خدم شي بیا له خوب راغلی اودهشه ماجب بیا اوده مسه چې مازیګر شم پا نو را شه د اوس یواته وه دا مسکیږي ی دا ادا قبله سبب دا ادا دا دا چې کمونونه د ای ساب دللی شي هو بوس یو خبر ادا در رمزان ختم شو رمضان ختم کله کدی لا میش لدی ندا د دی روزنی سی اپ کنه د وڑو کی پاکستان روزوا دا خطر پر جس کڑی وا نیولی وا شوال روزونی وی شوال سوزون روزاون وی نو شوال روزونی وی په دین یا چرادګی نس شه دا رمضان ده. دا نه لامیاش د اختر لیدلی نه ده اوس دا ادا بعد سبب دا فرزیت خوراغه له مخې کنه فرضیت کومه کې شوه نهغه له خو خطا په ګومان کې رااله خطا په څه کې رااله ګومان کې رااله نو د کج کمونو سې کېدل شي او د شابان په نیت د رمضان سې کېدلی نشي زکه هغه ادا قبلس سبب ده او د شوال لا چې دا ادا بعد سبب. وأما إذا صوام شعبان بالظن أنه من رمضان فلا يجوز لأنه دان قبل السبب وإن صوام, وإن صوام شوال بالظن أنه من رمضان يجوز لا لذي وجننا جايد قضاء بنية لدى دانا دي قضاء ذا فنية ذا بل یا نو اداون بنیتل ادا دا ادا د پنیتو پنیتو سعودی کتاب کې څه دی غلیط ته اداون بنیتل ادا پنیت د قضا کوله ده اوس که چینه ته قضا کړی چې شوال روم بیره دروجه نسی نو خو دا و چې ګینه سنه شوې خطر میاش لیدل شوې نه دا نوغه ادا کې پنیت دچا کې ادا کې وګمان کې خطا شوه وَإِنَّمَا الْخَطَعُ فِي ذُنِّي وَهُوَ مَعْفُ سُمَّا اِنَّهُمْ اِخْتَلَفُ بیادی اختلاف کرده گو رد ایک قلاری گی نه یا فیما بینهم ترقبل مینزا انہ سبب القضاء هو الَّذِي كَانَ سَوَ الَّذَا الْعَبُدُّ الْمِسَبِنَ اللَّهِ دَا دا اپا بکارشی دا مسالہ جو لگه قونتا که توجه استاسو غارمزو اس ویخشو مخان او چایی میوس کلا تروس مزغودو خواه عدا هم واجب ده قضا هم سدا واجب دا عدا واجب دا قضا هم سدا اس ویخشو مخان دا ادا دست دو وجه واجب ده دا, دا امر دو وجه لکه مونگمانی مونز واجب دا اقیم زکاة واجب دا تو دا قضا واجب دا دارست دو وجه واجب دا اعید امد دا اقیم صلاة دو وجه کنا بل نس دو وجه لن دا خبره ما خوبی خیح سانا ہوئی نا ادا خواجب دا دو وجه دی چانا سنس نا کنا امر راغل ری قضا مو په مونږه نو چې دا قضا په مونږ واجب ده نو آیا تووججو دا زول نه سر را تهمه تووجې دی قی اوکن نه نه ما مشاافرهله و نهوي لکهس من نام عن صلات نسی یا فلیولې د د کوه چې سړی دمون نو او د پاتې شو یا نه هیر شو م چې سر ټایم ورته را یاد اره تیم د دی نو د دینس د واجب خلاصه ده دینس د واجب خلاصه هغه دا څو نورو زاینو کوم په زکات حج کیمرا غل په زکات کی موشه شری امام شافی څه څه کوم ځکه نبی الناس نو وینو بیا څه کوم لا نبی الناس نو بیا انو هغه زای دا پواط فواد طفیت دا پاتې کول په پا زور سره کول پاتې کول دا به قائم مقام د نسې جدید شي مقام د نسې خاجي چې کوم ځای کې سړی په زور نه پاتې کړو پاتې شوی تینا لگا طفیت نه وی راغلی سره غلی فواد نوبیا دا پواط په پا قائم مقام کو د نسې څه قائم په قائم مقام کو د نسې با خر غال منگم قضا واجب وائیو اغام قضا واجب وائیو خوا منگ قضا وائیو واجب پا نسل قدیم پا زول نسپان نیم سبانی؟ او اغا قضا سوئی واجب وائیو پا نسل جدید یا پا تفید یا پا فواد نور سپرقو نشتیو قضا منگم واجب وائیو غیم سوئی واجب سرپ دلیل کې فرق ده سر کی فرق ده؟ د پېږې ځنې مسالې زمونږ تایید کې وزن مسالې راغله سگه تایید کې صاحب شيخه خيري اتنا مسله نه هي خو زمونږ په دلیل پويدل لګراندي حدیث یې کې زمونږ دلیل نه دی دی باندې لګ زمونږ په پويدل څه دي لاقدام من احد المقامات ته بنور انوار کې لګ زایوا من ثم انهم اختلفوا فيما ان سبببل قضایوللهجیکانه سبببان لله ادې امله ببدله یا ضررو د دپاره من سبب نه لهده په نه موصې په ب کولی ول قضا او یجبو بما یجبو به خللا دا. غذا چې کمون واجب د په اغ ن چې په چابانې واجبب شوي د شي دا انند مو کې کین هی لاپل لپوز خلاب سابتې االقضا يجبو بالسبب الذي يجبو به الاداء عند المحققين من امه الحنبي وخلافا للعراقيين من مشايخنا وامته اصحاب الشافعي خلاف ثابت بمن كه عراقيان الله زمون استادان چې کې راقيان ني اغه وي نس سب کار دي جديد او امام شافعي خټول ټول پټولا اغه چې کوم نه دغه وي نس جديد وي پکار پا دي پاین نو ميقولون لا بدل القضاء من سبب بل سوابل سو ادا والمراد بهذا السبب دي سبب سره مراد وقت نره ساو سره مراد سنې وقت نره والمراد بهذا سبب ان نس الموجب ان ال نس غ نس واجب لا سبب المعروف اني الوقت واسر الخلاف واسر خلاف چې کوم یې ورجو راځي کیږي لاده خبر دره ان اينده ان نس الموجب للادا و نس واجب شوي دي نس واجب وكړي دسه شي ادا اکاکی مصلات شو کنه نو آیا قظام په دینه واجب دا که قظام په بل نسدا واجب په یګ کنه چا نه واجب واجبون کې دا ادا دي وا قول تعالی کی مصلا و قول كتب علیکم الصيام دالم به انهه علوج بالقضاء لا حاجته الی نس جدید نش ضرورت نش چاته چې واجبې قضا اغنه سجدیت کمیو دی ما نامن صلات نو نسیا فلوس له یعنی زمون په زبانه کدان نه و هم مقضا سوا واجبو په شو کو تیباله کوم سيام روجي پرسکري دي غنه نو کدا فمن کنه من کو مریض نه ولا سفر نه و هم مقضا روانه سوا در اغلی دي تنبیحات د دوجوب د پر نه دي راغلی دا صرف موږ د تنبیق قائمي ګور چا زوړې قې مصلاه در باندې پروت دي ا در باندې در تنبيه د پارس شوي وکول سلام نشته ضرورت نه سجدي ته واجبې قضا حقول حق النبي عليه السلام نه من نامان صلات نه نسي اف عليه الصلاه عزاده را فاين ذلك وقتها وکول تعال فمن كان منكم مريض او على سفر فائده منه بل انما ورد للتنبيه دا ورچوي چاته پارا تنبيه لپاره اعلی په دې خبره تنبيه ده ان الاداء <سؤال> باق شدادہ باقی ده په ذمت کوم تاسو به سبعنه په ذمه باندې بنس نه سابقنه باقی مسلات پنه او کتاب علیکم سیاب باندې لا میسقط بالفوات پ پات کولو چې روزه نه پات شو مزه نه پات شو نو دغه باندې دا نستاسو نه ساقط شوه نه د اکه نظر ته سده متوجی ده ولې متوجی ده لئنه بقا صلات دایو در سلور کړخی دالګي قابل فهم نه هو بیا